emigrante es camarada, es canción es nuestra tierra, es nación es ancestral, es amante hoy pues son de quer gigante en gallo lante agarrida es miña preferida Galicia, naid druida Lingua, banda ira iraterrón Nun compromiso constante Branco e celeste talante Para unha patria sentida E unha poboación unida Galicia na llevelida CELTA RELEVANTE DE CEPAS E ACIOS VESTIDA VELOSA TENRA E GARRIDA GALICIA MEÑANA E QUERIDA Alicia miñana y querida Esa miñana Moi boa tarde, dende con Barro. A fin de semana pasada estive en Lugo. No xornal El Progreso publicouse unha entrevista con Antón Lopo, o escritor, xornalista e actor Monfortino, que vende gañar o XXII Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, certame convocado polo Concello de Sarria e a Asociación Ergueitas, na honra deste poeta nado en Santalla, Samos. O xurado elixiu a obra de Antón Lopo entre as 67 presentadas ao Fiz Vergara, dotado con 6.000 euros e a publicación do libro. O entrevistado afirmou que os premios cobren a falta dunha auténtica política cultural galega. Sobre a poesía galega actual afirma que é unha referencia internacional. Non o digo só eu, afirmou, digo a crítica. O máis impresionante é que a imensa maioría dos galegos non o saiban, nin sintan curiosidade por un fenómeno que supera en pericia as melhores xogadas do mellor equipo de fútbol. Últimamente, aos galegos parece que só interesan os centros comerciais. Resulta chocante porque a poesía dos centros comerciais sempre ten a mesma luz, plana. Eu coñecín en Lugo a Fiz Vergara, cidade onde se relacionou literariamente con Xulio López Valcárcel, con Xesús Manuel Valcárcel, Xavier Rodríguez Barrio e Claudio Rodríguez Fer. Dende Rapaz sufriu distonía muscular provocada por unha caída na casa. Co gallo da súa morte, Darío Xoan Cabana escribiu o poema Oración por Fiz Vergara Vilariño, que paso a ler a continuación que un Deus arrepentido te deixe descansar algunos días dos golpes extremos da agonía peda da casa paterna. E logo, suavemente, te colla e te refaga membro a membro a imaxe e a semellanza non de sí, senón do teu espírito. Colla os teus peces sólteos para galgar esas corgas que van os muiños celestiais, garrido como un corzo. Collas tuas manses exólteas para facer instrumentos perfectos de agarimo de peles delicadas. Colla a tua lingua exóltea para dicir versos ledos como querían ser os teus de amor, de amor cumprido. Colla o teu rostro exólteo das amargas torturas de tanto sufrimento e a, volva o tan fermoso como ao sol do verán na louza Xabreira para que as anxelías digan Sobre un leito florido Nalgún abaligota do outro mundo Fermoso é o noso amigo Como a unha maciñeira E o seu froito é ben doce Na nosa boca sedorenta Veixenos veces mil Con beixos da súa boca Bebanos leite e mel Baixo da nosa lingua E pasamos agora a falar de cinema Porque a Berlinale Fala galego Con matria e sica Películas seleccionadas para o festival Efectivamente, haberá presenza a Pontevedresa nun dos festivais de cine máis prestixosos do mundo, a Berlinale. Matria, a ópera prima do director Álvaro Gago é un dos 21 filmes seleccionados para competir dentro da sección Panorama. Alí será o próximo 17 de febreiro a súa estrea mundial. Esta película, producida pola productora pontevedresa Matriusca Producciones, chegará ás salas de cine o 24 de marzo. Matria é a primeira longa metraxe do cineasta Auro Usán. Trátase dun drama social protagonizado pola actriz galega María Vázquez e conta a historia de Ramona, unha muller que vive nunha vila de Galicia sumida nun contexto laboral e personal tenso e impredecible. Álvaro Gago, que nestes momentos traballa na que será a súa segunda película, Porto Alegre, explica que Matria está inspirada na vida de Francisca Iglesias, unha heroína anónima que coidou do seu avó durante os derradeiros anos da súa vida. Segundo o autor, foi a súa historia personal, pola que sinto unha admiración sincera a que me levou a empezar a escribir. A película, que está rodada en galego en distintas localizacións do Salnés e de Pontevedra, conta coa colaboración da Deputación e do Concello de Pontevedra. Por outra banda, Sica, da directora Carla Subirana, foi seleccionada tamén para o festival. A longa metraxe foi rodada íntegramente na Costa da Morte, está protagonizada por actores e actrices non profesionais procedentes das localidades da Contorna que na película falan en galego. A protagonista, de feito, é unha rapaza de 13 tre anos de Cabana de Bergantiños, que está acompañada por outras veciñas e veciños da zona, xunto co algúns intérpretes profesionais como Lois Soaxe e Nuria Prims. O filme conta a procura que leva a cabo unha rapaza de catorce anos, xica, obsesionada con que o mar devolva o corpo do seu pai tras un naufraixo. Mentre percorre os cantís, coñece a uso, o caza tormentas, un rapaz algo raro con ela que agarda pola chegada de Ofelia, anai de todas as tormentas. Trátase da terceira longa metraxe do catalá da catalá Carla Subirana que coñeceu a Costa da Morte en 2016 nunha viaxe para facer o camiño dos faros. Ali quedou absolutamente fascinada polas súas paisaxes e polas historias de vida deste pobo mariñeiro. A figura da muller é central no seu traballo como cineasta Por iso, Subirana ten participado en múltiples mesas redondas centradas en cinema e xénero e é socia fundadora da asociación Donas Visuals que traballa para lograr a paridade na industria cinematográfica. Falamos a semana pasada de dúas figuras que foran roubadas do Mosteiro de Carboeiro e se atopan no Museo Frédéric Marés de Barcelona. Pois ben, o pasado mércores, a deputación de Pontevedra fixo entrega ao goberno de Polonia do díptico Mater Dolorosa e Eze Homo que foi expoliado polos nazis durante a Segunda Guerra Mundial e que se atopaban no Museo de Pontevedra. Para nós é un acto de xustiza do que estamos tremendamente orgullosos e que volveríamos a repetir, declarou César Mosquera, que animou a outros museos e coleccións privadas que posúen obras de procedencia ilegítima a facer o mesmo, porque non é de recibo estar a gozar dunha obra de arte sabendo cal é a súa orixe, dixo. O acto de entrega oficial das pinturas tamén asistiu este mércores unha empresa especializada en transporte de obras de arte que se encargará de leválas a Varsovia para ser depositadas no Museo Nacional de Polonia. A directora do Departamento de Bens Culturais do Ministerio de Cultura e Patrimonio Nacional, Elvieta Rogovska, asinou a acta de entrega no edificio Castelau e remarcou que se estima que o seu país perdeu o 70% de todo o seu patrimonio nacional, non só o desbalixar as igrexas e os museus, senón tamén as coleccións privadas. Pénsase que puidero ser roubadas Mais de 500.000 obras de diferentes coleccións e lugares. A este respecto lembrou que unha porcentaxe destas pezas foron de voltas susto ao finalizar a Segunda Guerra Mundial, pero moitas desapareceron e pouco a pouco están sendo devoltas. Adriano María Correia Gómez de Oliveira. Naceu no Porto en 1942 e morreu no 1982 en Avintes. Foi un músico portugués intérprete da chamada Canção de Coimbra e cantor de Intervenção, que é unha categoría que engloba cancións de música popular compostas para chamar a atención do ointe sobre un determinado problema de orixe social, económica ou política. Data de 1963 o seu primeiro LP, Fados de Coimbra, acompañado por Antonio Portugal e Rui Pato. O álbum contiña a interpretación de Trova do Vento que pasa, poema de Manuel Alegre que se tornaría unha especie de himno da resistencia dos estudantes á dictadura. En 1975 lanzou outro disco, que Nunca máis, onde se incluía o tema teixo que levas as aguas. Vou despedir co tema Cantar de Migrasau no que Adriano Correia pon música a un poema de Rosalía de Castro. Que teñan unha boa fin de semana. em troca Orfãos e órfãs Tens carros que... consumarás este parte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 almorzos con diamantes presuídos en cada instante Pasos nas rurías Soros nas alegrías rumbo que quede lugar que puedo caminaar da <sighs>